Zigarreta paketaren prezio ego euskal herrian bat azbestean lau euro eta laro geita mar sentimotan da. Ipar euskal herrian berriz bikoitza. Orain arte pertsona bakoitzeko lau zigarreta kartusa erosten altziren hegoaldean. Frantziako gobernuak lege aldatu du eta hemen aurrera pertsona bakoitzeko kartusa bakarra erosial izango da. Irungo tabako saltoki batera gerturatu gara eta bertako bezero batzuei lege buruz galdegin diegu enda iam bizigarrenontzat ez aukala eragin handiagirik. Hor e, beste aldera joteko aukera handiago ditugu edo zein momentutan eta lau kartoi edo kartoi bat hartzearena, pues bueno, pensa jola es, sensu horretan. E on vient juste pour euh, faire un peu de tourisme pendant les vacances depuis les Landes et puis euh, prendre cigarette et puis une bouteille et voilà. C'est le, le double. En France c'est le double oui. Guri eskualdeko jendeari horrek ez digu minik egiten, bai ordea galurrtiagoko jendeari eta jende horrek zehas moduen kontsumo mota horrekin, ba nili gehia san pertsonal ki esna oso bera. Sí, invisible, c'est juste faire les petits commerces fontaliers qui qui vivre après si la frontière est sera fermée pour le tabac et l'alcool et Egoldeko tabako saltzaileentzat neurri berri honek eragin gutxi izanen duela uste dute. Joseba Irungo galartza tabako saltokiko nagusia. Aiparraldeko bezeroa, pues eh, leno esan dituan ni herri Nazarirri herritako jendea bezala lesaka, elizondo eta olako jendean bezala honea atortzen da ba, bere erosketa normalak egitera, ba, tabakoa azken finean bere beste gauz bat erosteko, bai. fruta edo edo alkohola den bezala ba, azkenean honea etortzen dira pues, bere erosketa egiteko bai, bai, bai. oi izaten da normalian bai. Beste kaso batzuetan hemen irunen baitare gertatzen da ba, urrutitik urruti etorritako ba, bezero badau dela eta behar bada ba, oitur handiagoa dute ba, e, tabakoari dago kionez erosketa ba, handiagoak egiten Eh? Demagun bai bordeletik edo inguru horretatik etortzen den jendea Bai, bai, bueno, azkenean, azkenean mener digunera ez dira inpeste irizten normalen Oirek eh, mugako leleengo dendetan gelitzen dena, bai obia bai santiagoko zubian Baina, bueno, noiz behinka bateon bat iristen da honean, azkenean, bueno Erun haundia da eta bai honea etortzia baina ez dira porcentaioso txiki batean izate ja Hala ere, pentsatzen dut e, bueno, aipatu dugun naren berri izan dozula, hauda, bueno, ba hor erosketa mugatu mugatzea pizkot zein da zure iritzia horri buruz? Bueno, a ver, ni legalki ez daki nola di Juan ze zehazki, baino eh, juten, juten dia, e, aldatzen bai zenbate kartoi posibitu zuren ama, batzutan lau, lau pertsoneko, pertsonek, kotxe bakoitzeko. Oraingo hontan ez dakit e, urrian aldatu in bar dutela lege o e, kartoi bat e, bakoitzeko, baino gero batzutan nik e, ahitu duenez ta irakurri duenez Europa Komunitateak bai bueno, atzera pauso bat eman arazi egiten diola franziako gobernuari Baina. porque horrek legalki ez dakit norainoko... Uh, pff, eh, ez dakit noraino, izi daiteken. Bai, gainera, bueno, esan barra dugu, zuek esaudetela behartuak, eh, bueno, zuen salmentak ez daude arautuak, hau da, zuek eh, saldu ezak ez zuten nahi duzutena, eh? horre ez dago oinelako arazorik. Arazua dago, ba, bueno, ba... E, Iparraldeko bezero bat baldin bada, erosten baldin badu kantitate bat, eta muga mugapasatzerakoan bueno, ba, e, begiratzen baldin badu dute. Bai, e? bueno, bai, berez guk laur kartoi eta kilobat tabakora nio, e, zer gabe saldu dezakegu, hortikora bai... E, E, nana edo gira bueno, bueno, bueno, karneta eskatzen dugu, faktura bat egiteko, baina hortik aurrera, ez dakagu inongo jendeak nahi duna, guk saldu, horrein duta, listo, guk ez dakagu bertan inongo arazorik, hori bai, esan izudan gauz horien aurrera, aurrera go, bai e, karneta eskatu bar dugula, listo, uh -huh. ez dago gehiago. Entzun duzuen bezala, neurri berri honek zalantza asko eragin ditu. Europako errialdeen, Arteko merkatu librearen oinarrik errespetatzen ez dituelako, hortaz Europak lege hori atzera bota dezakela uste dute.